Глава 15 «Чорт забирай, це найдвовижніше з усього, що я коли-небудь бачив», сказав, відкривши ротаві подиву, Ендрю, оглядаючи з усіх боків новий винахід. «Ми бачили багато таких штук, коли воювали у Флориді в 62-му», зауважив Ганс, з відвертою недовірою розглядаючи повітряну кулю. З останньої подорожі Оганкіт привіз вантаж двох нових видів. Перший був зустрінутий усіма з бурхливою радістю, у Карфагенян виявився тютюн. Крім того, у трюмі знаходилося співдюжений тон цинку, який виміняв Тобіас, хоча й не бачив у ньому тоді особливої потреби. Майже відразу ж Генк Петрачі, рядовий ротиа, виступив із пропозицією щодо цинку, яку Ендрю не міг відхилити, незважаючи на всю її ексцентричність. До війни Генк утік із дому з бродячим цирком і подорожував із ним кілька років. Він стверджував, що міг би зробити повітряну кулю, наповнивши її повітрям за допомогою цинку і сірчаної кислоти. Ендрю побачив у цьому великі можливості для розвідки і, не вагаючись, дав дозвіл. Звістка про це поширилася містом, коли Ендрю дав наказ вилучити у його жителів увесь шовковий одяг. Щоб уникнути непорозумінь на релігійному ґрунті, Касмар віддав великий нефцеркви під майданчик для шиття купола повітряної кулі. Таким чином усі можливі кривотолки було припинено в самому зародку. Зі шматків карфагенського цинку Генк настрогав цілу купу стружки. Ендрю дав йому порцію вельми цінної сірки, яку Генк підігрів і розклав провітрюватися на сонці, щоб перетворити її на якийсь незрозумілий продукт, який Фергюсон називав триоксидом сірки. Потім цей продукт змішали з водою, і вийшла сірчана кислота. Зранку Генк нарешті витягнув гігантський купол на площу і причепив до нього брезентовий шланг, заєднаний із великим ящиком. Ящик наповнили цинковою стружкою, влили туди 70 і злишком галонів сірчаної кислоти запечатали. Менш ніж за дві години повітряна куля вже парила над ними, готова до першої подорожі. Одональд, розкривши рота, походжав навколо повітряної кулі. Сунувши руку в кишеню, він витягнув сигару з карфагенським тютюном і потягнувся за сірником. З диким криком Генк стрибнув уперед і вибив сірник з рук Одональда. Артилерист розлютився, але готорно одразу ж став між ними. «Майоре, ця штука наповнена водном. Одна іскра, і ми всі злетимо». І наймовірніше, прямо в пекло, нервово зауважив Калинка, дивлячись на коробку, що диміла, і шовкову болонку, що висіла над їхніми головами. «Я все ще не можу повірити, що тобі вдалося це зробити», сказав Ендрю, дивлячись на Генка із захопленням. «Я міг би зробити кулю побільше, сер». «Але шовку в цих місцях дуже мало», – сказав Генк. «Вона може підняти фунтів 220, щонайбільше 240. Думаю, нас із Готорном вона витримає». Готорн збуджено повернувся до Ендрю, як маленька дитина, що запитує в батьків дозволу взяти участь у цікавій пригоді. Містере Готорн, ви капітан Суздальської піхоти, і на плацу ви потрібні мені набагато більше, ніж у хмарах. До речі, синку, де ти кинув своїх людей?» Інші офіцери захихотіли. На їхній подив, маленький Готорн перетворився на одного з найкращих інструкторів у Суздальській армії, що стрімко розросталася. Виявилося, що якимось дивним чином його м'який голос і репутація новгородського втікача, а тим паче його одруження з дочкою Калинки завоювали йому найглибшу повагу серед суздальців. Кілька солдатів першого навченого ним підрозділу тепер служили сержантами і навіть офіцерами в тих трьох дивізіях, які були вже екіпіровані та підготовлені до ведення бою. «Сер, мої люди несуть караульну службу на стіні. За сто ярдів звідси», – відповів Готорн сухо. «Що ж, вигляд їхнього молодого командира, що ширяє в небесах, справив би на них велике враження», – добродушно кинув Ендрю. «Давай спробуй, але будь обережний». Не хотілося б, щоб щонебудь траплося з батьком такої красивої маленької дівчинки. Усі засміялися, а Вінсент просіяв призгадці своєї новонародженої дочки. Він стрибнув у кошик, підвішений під кулею, і поблажливо підморгнув своєму другові Генку. «Звільніть стропи!» – наказав Генк. Команда суздальців, які обслуговували повітряну кулю і ходили навколо неї з поважним виглядом, Охоче виконала наказ молодого янки, якого вони вважали кимось на кшталт Чаклуна. Стропи були вільні, але куля, як і раніше, чіплялася за платформу посеред площі. Генк зі значущим виразом на обличчі почав скидати мішки з піском, підвішені до кошика. Коли залишилося два мішки, куля почала повільно підніматися в повітря. А зараз професор Петрачі покаже вам чудеса аеросмілвості, ніколи раніше не бачені у Валденії ні наяву, ні у вісні. Прокричав Генк, як справжній церковий закликальник, злітаючи разом із кулею до небес. Перелякані крики розносилися над містом, коли кошик, похитуючись, піднімався все вище і вище, наближаючись до вежі великого собору. Дмитре Петре горлав Готорн і махав рукою своїм підлеглим, які стояли роззявивши роти на міській стіні. Побачивши свого командира, солдати збуджено підстрибували, показували на нього пальцями і були дуже горді тим, що служать під командуванням Янки, який вміє навіть літати. Швидкість підйому почала сповільнюватися через вагу канатів, якими була прив'язана куля. «Стережись!» – прокричав Генк, відв'язуючи ще один мішок із піском, що впав посеред площі. Усе вище і вище піднімалася куля, поки нарешті не закінчилися всі 500 футів канатів. Куля смикнулася і повільно повернулася. Ніколи не думав, що старий кін дозволить мені летіти. Вигукнув Готорн. «У тебе по очах видно, що ти народжений, щоб літати», – з пафосом промовив Генк. «Я помітив це, ще коли ти вперше забрів до моєї лабораторії. І я сказав собі, ось той, кого професор Петрачі має взяти під своє крильце». І друзі розсміялися. Готорн жадібно дивився навколо. На сході на повну потужність працювали майстерні та ливарний цех, клуби диму вирвалися з їхніх труб. На північ від ливарного цеху стояв проховий завод, його велике колесо поверталося, приводячи в рух дерев'яні молотки і жорна. Внизу виднілися довгі сараї для зарігання пороху. Там же разом із папером для патронів і свинцевими кулями він перетворювався на готові патрони і упаковувався в коробки на тисячу патронів кожна. В окремій будівлі десятки жінок шили терчаті мішки. Заповнювали їх порохом для артилерійських снарядів і складали на візок, щоб вести на склад у місто. З південного боку почувся свист. Великий віз тягнув за собою дюжину вагонів, гуркочучи на стрілках і минаючи старий уотервіль із трьома порожніми вагонами. Внизу тривали роботи на укріпленнях, зовнішні стіни вже досягали 20 футів у висоту і повністю оточували місто. Лунав грім мушкетної стрільби, перериваний гулом дюжини артилерійських гармат, що стріляли залпом. Від вигляду строєвого плацу уготорно мурашки побігли по тілу, ціла бригада суздальських полків, що налічувала 1600 солдатів, вишикувалася бойовим порядком 300 ярдів завдовжки. З плацу підіймався димок, віддалені крики учасників навчань луною розносилися по окрузі. Тисячі інших солдатів стояли по обидва боки плацу, спостерігаючи за навчаннями і голосно підбадьорюючи учасників. Він подивився на північ і на схід. Далекі пагорби, здавалося, піднімалися все вище і вище, громізджуючись один над одним. У бінокль було добре видно проходи між пагорбами на відстані семи миль звідси і лінії споруджуваних укріплень. Над та горбами клубочився димок від котлів, у яких рафінували сірку для виготовлення пороху. Але всі ці військові приготування не приваблювали його так, як велична краса сільського пейзажу, оповитого серпанком осені, що насувається. Групи дубів і кленів уже вкрилися першим червоним і жовтим листям, берези мерехтіли в теплому полуденному світлі, а поля були усіяні тисячами працівників, серед яких роз'їжджали машини Флечера, що прибирали врожай. Йому здавалося, що за 30 миль на північ він бачить розчищену ділянку навколо броду. Неподалік височіла нова сторожова вежа, і можна було розгледіти як звідти махли сигнальними прапорцями, очевидно, передаючи повідомлення цілому ланцюжку веж, побудованих на захід і на південь. А на заході перед ним відкривався степ, що йшов у далечінь і зливався з небом. Його погляд затримався там на хвилину, намагаючись розгледіти якусь пляму на обрії, чи то хмару, чи то пил. Приглушений стогін відволікого, і, повернувшись, він побачив, що Генг сидить, скорчившись на дні кошика. Що сталося? запитав готорн. «Нічого, зовсім нічого», – відгукнувся Генк слабким голосом. «Дружище, ти маєш не найкращий вигляд». «Це мене», – прошепотів Генк. Невеликий порив вітру хитнув кошик, і Генк застогнав. «Генку», – промовив спокійно Готорн. «У мене до тебе запитання». Простогнавши, Генк стиснув голову руками. «Ти ніколи не літав на такій штуці раніше, чи не так? Я просто був на землі і дивився», – відповів Генк, і в цей момент наступний порив вітру став розгойдувати і крутити кошик. Цікаво, що могло так розсмішити готорна там, на горі. Здивувався Ендрю. Поняття не маю, відгукнувся Еміл, задерши голову вгору. Знаю тільки, що я жахливо заздрю цьому хлопчиськові. Ну, Еміле, можливо, коли війна скінчиться, Генк влаштує атракціон і дозволить тобі покататися. Ендрю підійшов до свого коня і скочив у сідло. Решта поспішили наслідувати його приклад. «Рушили», – сказав Ендрю, пришпоривши коня, і вони галопом поскакали східною дорогою через головну браму. Зовнішні укріплення були вже на кілька сотень ярдів вищі за дерев'яні стіни міста. За шість місяців, проведених в окопах під Пітерзергом, Ендрю та його підлеглі стали вмілими землекопами, і тепер під їхнім керівництвом навколо всього міста виросла величезна земляна стіна». По її кутах були збудовані бастіони, що здіймалися на 10 футів на стіною. Якби вони виявилися відрізаними від решти світу, то могли б протриматися досить довго, оскільки в бункрах зарігалися солідні запаси продовольства і боєприпасів. Група проїхала через добре укріплену північну браму і претнула міст над висохлим 30-футовим ровом. За брамою їм відкрилося поле з рядами гостро заточених паль, за якими ріс колючий чагарник, а ще далі були вириті глибокі ями. Наблизившись до залізничного полотна, Ендрю натягнув поводи, і повз них із гуркотом проніся потяг, якого тягнув їхній новий паровоз «Бангор». Біля рукоатки дросельного клапана сидів Меладі, який привітав їх свистком, перед тим, як потяг повернув у напрямку майстерень. «Саме тут усе й вирішиться, джентльмени», – сказав Ендрю, вказуючи на оборонні споруди. «Я планую затримати їх біля броду на день чи два, а також у проходах між пагорбами». Але розіб'ємо ми їх тут. Ендрю замовки подивився на вози з першим урожаєм, що гуркотіли повз них до міста. Як справи Флетчера. Товстий капітан на секунду зупинився, схопив з проїжджаючого воза два яблука і запропонував одне з них Ендрю. Той із задоволенням встромив у яблуко зуби. Частина пшениці вже на млинах, але підуть тижні, доки доставлять усе з віддалених районів. У нас є кілька тисяч голів худоби і вдвічі більше свиней. Усі вони знаходяться в загонах на південь від міста. За першої ж небезпеки ми прижинемо їх до міста і почнемо забій. Скільки зараз у місті їжі? Запитав Ендрю. Їжі вистачить на 60 днів, відповів Флетчер. Потрібно ще два місяці, щоб накопичити достатню кількість, яка дозволить нам протягнути до наступного врожаю. Ваша справа – війна і битви, сер, а моя справа – забезпечити, щоб у разі перемоги нам вистачило харчів до наступного літа. Зрозуміло, боба, відповів Ендрю незворушно. Продовжуй у тому ж дусі. Майна. гукнув він головного збруара. Майор з обличчям, що осунулося від недосипання, підійшов до Ендрю. Ми вже вробляємо до трьохсот мушкетів на день, сер, зараз їх трохи більше десяти тисяч, почав він сухим, майже механічним голосом. Крім того, ми робимо по двадцять гвинтівок на день, і всього їх у нас приблизно п'ятсот штук. Якщо мені дадуть ще два місяці. Я зможу вробляти навіть більше гвинтівок, ніж мушкетів. Я не можу обіцяти тобі стільки часу, Джона, тихо сказав Ендрю. А як з артилерією? запитав О Дональд. Три легкі гармати щодня. Були встановлені ливарні форми для важких, але виробляти їх ми почнемо не раніше, ніж за два тижні. Тож на сьогоднішній день усього 90 штук. Що з іншими ресурсами? терпляче запитав Ендрю розуміючи, що майна перебуває на межі нервового виснаження. Зараз, сер, ми працюємо з останньою доставленою партією свинцю. У мене є близько 4 мільйонів куль для мушкетів і на 100 тисяч більше для наших рушниць, а також 20 тисяч артилерійських снарядів. На день випускається 100 тисяч куль і 500 снарядів. Проблема зараз у тому, що прохова фабрика досягла максимуму виробітку, і це наше слабке місце. Нам потрібно більше тонни сірки на день, але стільки не надходить. В іншому випадку я міг би випускати більше. Ти молодець, Джона, я пишаюся тобою. Ніхто не міг би робити більше. Майор Росіяно кивнув у відповідь. Цього недостатньо, похмуро подумав Ендрю, потрібно вдвічі більше. Під Геттісбергом кожен із його людей витрачав за чотири години по сто патронів. Чотири великі битви, і в них майже нічого не залишиться. Їм потрібен час, потрібен дуже багато часу. Демонструючи проте спокійну впевненість, Ендрю кивнув молодому телеграфісту. «Ми тягнемо лінію в міру того, як майстерні випускають дроти», – сказав Мічел. «Поки що готові чотири лінії до головних бастіонів від вашого командного поста в соборі, лінії доливарного цеху, прохової фабрики і в Фортлін-Колен. Я також зробив одну лінію для повітряної кулі і завтра почну тягнути дріт до броду». За бродом ми поставили сигнальні вежі на відстані двох миль одна від одної аж до самого степу. Це дасть нам гарну можливість попередити про наближення ворога. Пару миль телеграфного дроту я залишив про запас, якщо знадобиться тягнути лінію, коли почнеться облога. У нас є 20 навчених операторів. У деяких суздальців дійсно гарні руки. Один із них може передавати до 20 слів на хвилину. «Ти добре попрацював, синку. Продовжуй». Пустивши коня легким галопом, Ендрю поскакав у бік пагорбів і, діставшись до нижнього гребення, опинився на строєвому плацу. «Ну, генерале Ганса, як у них справи?» Ендрю посміхнувся старому сержантові, який носив тепер зірочки генерал-майора Суздальської армії, але старі сержантські лички не споров. «Ніколи не думав, чорт забирай, що буду генералом», – гаркнув Ганс. «Ми останнім часом тільки й робимо, що підвищуємо самі себе в званнях, Добродушно сказав Ендрю. Він добре уявляв собі, як позаздрили б його старі товариші такому швидкому просуванню по службі, якби він повернувся додому. Ганс став командиром корпусу, в його підпорядкуванні знаходилися три дивізії піхоти і два дивізіони артилерії. Офіцери та сержанти 35-го, які виконували накази Ганса, не особливо заперечували проти цього, але у Дональда розпорядження Ганса спочатку обурювали. Ендрю підозрював, що цей конфлікт був вирішений десь за сараєм, бо одного разу вони обидва завилися, хизуючись фінгалами, після чого раптом стали нерозлучними друзями. Х'юстон і сержант Кіндред із роти і стали командувати першою і другою дивізіями, а сержант Баррі – третьою. У підпорядкуванні були командири шести бригад і 24 полків по 400 чоловік у кожному. Четверта дивізія проходила строєву підготовку і поки що тільки чекала видачі зброї, тоді як п'ята і шоста були вже повністю укомплектовані. Майже половина людей 35-го полку знайшла собі місце на командних посадах, але Ендрю хотів зберегти ядро старого 35-го як групу професіоналів, що перебуває безпосередньо в його підпорядкуванні. За порадою Калинки він поповнив 35-й полк суздальцям-ветеранами, які брали участь у битві біля перевалу, і тепер 200 суздальців гордо носили блакитну форму армії Союзу. 150 тисяч інших були організовані в частини ополчення, в основному під командуванням суздальців. Кілька представників місцевої знаті та багато колишніх маркітантів зараз крували цими частинами під началом калинки. Вмостившись зручніше в сідлі, Ендрю спостерігав, як бригада, щойно випустивши кілька залпів, відпрацьовувала переміщення вправо. При цьому правий фланг стояв на місці, тоді як дві шеренги з 1600 осіб, що розтягнулися на три сотні ярдів, Почали розвертатися, подібно до стулки гігантських воріт, над їхніми головами майоріли блакитні полкові знамена і білі державні прапори. Лівий фланг був трохи порушений, люди бігли занадто швидко, і командири кричали, намагаючись виправити становище. «Непогано», – тихо сказав Ендрю. «Зовсім непогано, Гансе. Могло б бути і краще, чорт забирай», – пробурчав сержант, але Ендрю бачив, що його старий учитель гордий за своїх нових вихованців. «Вони ніколи не робили цього на полі битви», – задумливо сказав Ганс. «Ось де все стане зрозуміло». Віддалений крик перервав їхні думки, і, обернувшись, Ендрю побачив вістового, що галопом у напрямку до них із міста і люто хльостав свого коня. «Я думаю», – спокійно сказав Ендрю, – «все стане зрозуміло вже зовсім скоро». Муста натягнув поводи і подивився на дерев'яну вежу на пагорбі. Її єдиний мешканець лежав мертвий на землі – з грудей його стерчало кілька стріл. Кубата стояв поруч, задумливо дивлячись на тіло. «Що це?» – запитав Муста. Кубата показав на червоний із зеленим прапор, що валявся поруч із тілом. «Вони знають, що ми йдемо», – тихо сказав він. Сигнальник побачив нас за тисячу кроків, але залишався на своєму місці, посилаючи сигнали, поки ми не застрелили його. Йому недостатньо було просто повідомити про наше наближення – він мав точно прахувати, скільки нас. Муста прикрив очів сонця долонею і подивився на північний схід. Окремі групи дерев поступово зливалися разом там, де земля підіймалася вище, а віддалені пагорби були повністю вкриті лісом, що вже пістрявів червоним і жовтим листям. Передова розвідка вже майже зникла з поля зору, пустивши своїх коней галопом. «Дивись, он там!» Вигукнув кубата, показуючи на червону точку в далині, що пістрибувала вгору вниз. Ця вежа дала сигнал тій, а за пагорбом має бути ще одна. І так на всьому шляху до Броду 80 веж на відстані тисячі кроків одна від одної. Припускаю, що звістка вже досягла міста. Щоб дістатися до Броду, потрібно скакати два дні без відпочинку, промовив Муста. Вони чекатимуть на нас там, незворушно відгукнувся Кубата. Муста повернувся в сідлі і побачив на пагорбі прапори Олькти, десятитисячного гвардійського умена Тугарської армії. Рапори з підвішеними кінськими хвостами майоріли на вітрі, командири на повному скаку вітали мусту піднятими кулаками. За ними слідували вишикувані сотнями вершники, найкращі з найкращих, елітна гвардія Тугарської орди. Серце мусти забилося від гордості. Вже більше подібна демонстрація сили була лише ритуалом, з тих самих пір, коли підончі Олькта рухалася так у бій. Тоді в лавах гвардійців були їхні батьки, тепер же перед ними гарцювали їхні сини, і Муста побачив, як троє його власних хлопчиків ві першої дружини проїхали повз, весело помахавши йому. Муста кинув на них гнівний погляд, обурений таким порушенням дисципліни. Вони молоді та збуджені походом, ніби вибачаючись за них, сказав Кубата. «Так само, як і ти колись». Муста посміхнувся. «Невже я дійсно був таким розбовтаним? Ти був схожий на юного орла», сказав Кубата посміхаючись. «Тоді давай залізмо в це орлине гніздо і подивимося на округу», – запропонував Муста. Чіпляючись за переклади приставної древ'яної драбини, вони піднялися на вежу. На її вершині Муста обернувся назад, на захід, і його серце зраділо від видовища, що постало перед ним. Він побачив під собою дюжину уменом, що вишикувалися в довгу колону, яка, звиваючись, зникала за горизонтом. 120 тисяч тугар йшли чітким строєм, Розиті на загони по вершників, шахівницею вкриваючи безкрайній степ. Чудово, просто чудово. Вигукнув муста, дивлячись на кубату, який стояв, схрестивши руки і спостерігав за рухом військ. Так само красиво, як підончі, задумливо відгукнувся старий воїн, і кров у його жилах побігла швидше. Він подивився через плечі на пагорби, вкриті лісом. І всіх їх, додав він незворушно, вказуючи на війська – ми повинні провести вузькою стежкою між пагорбами, а потім через єдиний брід. Там, де вони чекатимуть на нас. Олькта розчистить нам шлях, відповів Муста. Ендрю скакав повз щільно зімкнуті ряди і прискіпливо оглядав свою армію, оповиту предосвітнім серпанком. Десять тисяч під його командуванням, подумав Ендрю. Колись Рейнольдс, його старий корпусний командир, так само проїжджав перед військом у супроводі свого штабу, прапороносців і кур'єрів. Він пам'ятав, який трепет відчував тоді перед такою величезною владою, і заздрість теж. І ось тепер у нього така сама влада, а воїни в строю дивляться на нього так, як він колись дивився на Рейнольца. Усі три дивізії були повністю екіпіровані для битви, мушкити на плечах, сотні патронів у кишенях і магазинах, згорнуті ковдри висіли через плече, грубі мішки з семиденним запасом провізії бовталися на поасі. Ніколи йому не доводилося бачити піхоти, яка виглядала б так гезглуздо. Майже всі чоловіки носили традиційні великі сорочки, на ногах були обемотки і зверху одягнені личаки суздальських селян. Але все-таки вони були солдатами, і по їхньому бурхливому привітанню можна було бачити, що вони пишаються цим. Відаючи військам честь, Ендрю продовжував рухатися вздовж строю, повз 50 артилерійських гармат, відданих у розпорядження О'Дональда. Решта гармат були залишені в резерві або знаходилися на кораблі в Тобіаса. Досягнувши нарешті голови колони, Ендрю востаннє озирнувся на своє військо. Цікаво, чи так само почувалися Грант або Бобілі в аналогічній ситуації. Подумав він відсторонено. У всьому цьому було щось, що змушувало його серце битися, але тепер на ньому лежала також величезна додаткова відповідальність. Раніше над ним завжди стояв командир, який наказував його підрозділу зайняти таке то місце, маршурувати туди то або відступати. Тепер він був один. Варто зробити одну помилку і одразу ж усе буде втрачено. На тій війні вони йшли в атаку, кричачи перемога або смерть. Але при цьому всі знали, що навіть якщо битва буде програна, залишиться можливість з честю капітулювати. Тут же цей старий клич набував буквального сенсу. Якщо він зробить помилку, загине не тільки його армія а й усі інші, хто довірив йому своє життя. Ендрю подивився на міські стіни, з яких тисячі містян спостерігали за виступом військ. Він не хотів так починати цю війну, але тугари змусили його зробити, оскільки він розраховував, що навіть у найгіршому разі вони прийдуть набагато пізніше. Їм потрібно було виграти час, спробувати затримати тугар не на день-два, а на тиждень або, якщо можливо, на два. Кожен новий день приносив більше рушниць, більше пороху і, головне, життєво необхідну провізію, яка продовжувала надходити з полів. Він повинен виграти час і був змушений зробити це, пожертвувавши частиною своєї армії, хоча, зважаючи на її нечисленність, втрачати людей було аж ніяк не можна. Його помічники зібралися навколо нього. У багатьох були суворі обличчя, в інших же, особливо в новоспечених командирів дивізії і бригад, очі захоплено блищили від того, що їм належало вести в бій таку кількість воїнів. З річки доніся свисток Оганкіта, корабель рушив у гору за течією, до броду. На його борту знаходився авангард 35-го полку, чотири Наполеони і дюжина легких хармат, які мали служити плаваючою батареєю, що тримає під прицілом Брід. «Отже, джентльмени, час виступати», – сказав Ендрю спокійно. З бурхливими криками захоплення офіцери галопом поскакали до своїх підрозділів, представляючи досить кумедне видовище на своїх неповоротких Клайдсдейлах. Ендрю подивився на майну, калинку та флечера, що стояли поруч із ним. «Джентльмени, я купую для вас час кров'ю. Ви розумієте це. Час в обмін на людське життя. Ви чавіть із нього все, що можете». І він пришпорив коня. На полі лунали гучні накази командирів, чулася барабанна дріб, розгорталися прапори. «Згуртуймося навколо прапора, друзі». Перший Суздальський завів цю пісню, і незабаром її підхопили інші. Дивно вона звучала російською, але все одно від цих слів на очах Ендрю наверталися сльози. «Це наш бойовий клич свободи, хай живе Союз! Ура, друзі, ура! Скинемо тугар, піднімемо наші прапори», вигукуючи бойовий клич свободи. І армія на чолі з Ендрю, що самотньо скакав попереду всіх, пройшла пістінами Суздаля і рушила дорогою на північ. Полки йшли вперед, суворі обличчя солдатів зігрівалися променями теплого ранкового сонця, страждали від полуденної спеки, овівалися вечірньою прохолодою. Вони проходили повз поля, де селяни, на хвилину відволікшись від своєї роботи, проводжали їх поглядом і тут же квапливо поверталися до збору врожаю. Робітники, які рили окопи нових ліній оборони, розступалися, щоб пропустити армію, і продовжували займатися своєю справою. Дві милі на годину, 50 хвилин маршу і 10 хвилин відпочинку, знову в дорогу і ще дві милі на негнучких ногах. Зупиняючись біля кожної сигнальної вежі, Ендрю вислуховував останні повідомлення. Вже 30 веж захоплено, 31, 32. Він знав, що зі втратою кожної сигнальної позиції гинула людина, яка залишалася там до кінця заради того, щоб передати життєво важливу інформацію. Тугари просувалися швидко і напристо. Він вважав, що попередження про їхню появу за 80 миль від міста дасть їм достатньо часу, але тугари наступали без зупинки. Повідомили, що Оганкіт з авангардом 35-го вже вийшли на позиції, але цього було недостатньо. Вони пройшли ще 20 миль, і колесо вже висіло у вечірньому небі над ними. Але він усе ще не дозволяв зупинятися на нічліг, змушуючи військо рухатися далі. Колона йшла вперед, повз села і розвилки. Це нагадало йому Гетізерг, той дивний, схожий на соннічний марш, коли всі воїни розуміли, що від них залежить доля нації. Навіть ніч була схожа на ту. Про холода, що настала після спекотного дня, рівномірний тупіт ніг, той самий рефрен. «Підтягуйтеся, друзі, не відставайте». Велике колесо піднімалося все вище і вище і прийшло в західну частину неба. Досягнувши наступної сигнальної вежі, Ендрю подивився вгору і зажадав боповіді. Людина на горі не відповіла, продовжуючи розмахувати ліхтарем. Нарешті, передавши повідомлення, він спустився. Старий Суздалець забув віддати честь і, дотримуючись стародавньої традиції, вклонився до землі. «Полягли всі вежі, крім останніх п'яти», – сказав він. «Їм залишилося десять миль», – подумав Ендрю. «А нам п'ять. Вони, мабуть, так само втомилися, як і ми». Він озирнувся на своїх солдатів. Люди пленталися, засинаючи на ходу. Попереду на них чекав один полк суздальців, не рахуючи тридцять п'ятого. Але люди, які йшли з ним, потребували відпочинку, інакше вони будуть марними, дійшовши до місця. Вістовий. Стомлений юнак на коні наблизився і віддав честь. Передай генералу Шудеру мою подяку і наказ зупинити військо на привал. Нехай люди посплять залишок ночі, підніміть їх на світанку. Я просуватимусь далі до броду. Хлопчик віддав честь і зник, сховавшись у темряві. «Старий хансе, приведи їх швидше, якщо почуєш стрілянину», – подумав Ендрю. На силу змусивши себе сісти назад у сідло, він поскакав разом зі своїм штабом на північ, у ніч.